Bueno, kaixo zintzilikatuak. Gurekin daukagu bestealdean aldean eta eh, bera da bisi-bisi pasaiako elkarteko kidea. Kaixo suane? Kaixo jude, <laughs> Ondo, emetxe gabe. Zuek zemo duz, Landalan, Ondo, landa lan, prestatzen, da dena prestatzen ja egitaz eh, moba eta berazten den ja dena ondokuten den pixkan. Gizkara, gora herriak, eta gizkara herriako a bi aste jauek. Haizu ionen gauzatxo bat, em, bisibisi daramazute, aipatu dizu, bueno, 6 urte sei e, egiten e, Olako gora herriak, eh, bueno, edo e, herrien arteko Bye. komentatu pixkat zergatik hasi zeineten hau egiten onoestikan eta eta bueno, zergatia? Bueno, eh bueno, el carte cultural de Cela, bueno, el carte kultura da eta bueno, talde bal gaude. Y el último, sistemUND? bueno, es que era un gran bueno, al nascarte con alguien bat Rialdearen, Borroca, que hacía gusteco, ver ahí en cultura, ver ahí en música, ver ahí en tapizcaba, pues, me hacía guste de irme a su línea, pues, ya, pues, Borroca y cultura. se se Rialdequina de Ingo Dugul en urtea, pues, ya me dijo, ahí es Cuba, gente guste a Cuba, Cuba, Cuba, o, bueno, Ba, duen un bihazteko... Ego, eh, bueno, bihazte izango zela, itzaldi desberdinak antolatu, uh -huh. eh, musika, astronomia, enengo kubatarrekin intzegin, ba, erritik gertu zegoen jende bat, eta beraien ditazez, ba, hemen dago kubatarre jende batekin arremanetan jarri, eta, biazte, kristogun itzaldi politak, dizton pelikula polita, dizton astronomia, eta ez bukatzen denun, ez gukatzen denun, azkeneko batekin, eta ba, azian zen, batekin, berran pertsonekin, eta oso oh, zondatean ateratzen hori zazen, hain dela, urte. Mm. Eta hau da, bostgarren urtea, egiten deguna, eta hori, bostu pandemiat eh, kendu zigun urte bat, ezin mm. ginen egin, eta hori, bazi ginen kubarekin, izan santzea lehengoa, bada lehengo sin hartu bada bizu azkenan baserrialde eta Izku ba. Bai. Bigarrenean eukiren un Portugal, hoy desbreñia sansela se gausara don Ivanen, claro, portuguesasco etori fide 80aren marka da, ditzama larobei eta claro, ja itzen irugarren ja hemengo ja, itona mola accidente, aurra graude mm -hmm. eta uste genun no, hormenatxo bat egin behar zutailela, ze etori zenea, bueno, bueno kanpotarra, hemene segon capo gendea eta Bizkaia Ba, esitzaien ongiet horri hon bat egin, eta bauzitantzaren ustez, prepen amretxula, bera, jo menedibat egitea, eta ezbarka menabat, joan bai, ostaz, jo meno hain beraien zemeak, erde, euskikak zuetan, euskikak mm -hmm. zuetan, euskak zuetan, eta uste omenaldi bat, behar zutela, egin genuen bat beste alako e, beste alako biazte, ara botez, doskabeles, gainera, pelikulak, mm -hmm. iztaldiak, bo, e, faroak, eta ne, pues, primera. Bai, Heru, I to, I Zahar, eta aitortza, aitortza harremanetan. Eta hor ere, pues bueno, da gainera, iuenuk beste biazte, Gisto Legitala eta ora zen ere, pues, aurrak etortzea urte horretan udaran. Eh, orain diktal dago sortuta Zahara, a, diok, doni ja sortuta zarra edibilkatasuna Donibanen. Ja dira zarran, aurte bere bai aurrak datoste eta hori eta azkena pues galdeari fiskat erakutsi zer dago errialde horietan eta bueno arrerazo una izan du eta azkereko urtea ja pandemia ta gero gaurdik pandemia zehoen ni deia segon Irlanda baina Irlandak ematen suna eskorako eta ginerun kurdistarekin lengo urtean no, eh? eta bo, berri, berdi pues gisto negritarpolita du izalditan, eta hori az bete dugu urtena kultura orokorra, hisuntza, hango borrokak eta bukatu festa batekin. Eta festa dago Baskari mm -hmm. bat, musika dago, hango musika, emengo Euskaldan fataldea, hango lantzabatu egiten dira, hango musika, eta horrela. Eta urte, ya ja pandemia jun da, Ba, ja, Irlandarik ginen, pixka ditu bueltak ematen, e, pare bat pertsona Irlanda negozioen engurtean harremanak egiten, hemendik handik, mm -hmm. eta lagoen aldaketa pixka ditu Irlanda da, a, ba, aparte, emendizien Irlandar, Irlandar ez aparte, ba, ba handik, Irlandar, e, Irlandar batzun talde, oh, zertxo baita, ba, sortzir, pertsona kontalde bat horrela, datorrela ere, bai, iz, izalditan parte hartzera, eta musikak hartzera, eta Oh, da horren irlandarekin bat operazki zitu den gitarrabekin bai, Gainera, baitu ez zuna, bihazte ba, bi luze, kainak bitik, emesortzi larte Hor, dena, dena sanju, Donibanen egiten dut Dena, dena da, dena Donibanen barruan, da, Donibanen egiten da dena Egitarra bon, naiko potentia da, bon, Donibanetik atratzen da dena eta Donibanek egiten duen dena, hmm. dena egiten da Norbanai zaldiak kulturgunean egiten diak, fomodarteik kulturgunean konzerturen bat taberna batean, ba aldaze joeten dira, bai no, bai, mm -hmm. egiten da bai. Oso ondo. Eta bueno, xune, aurtengo egitarauen, ze, Italian Artean eta hola, eh zer azpi marratuko zenuke? Eh, Zekero gu ja comentatuko bueno, dego egunean, bye. egune zegun izan egongo baina zure eskutikan ze ze azpi marratuko zenuke? Bueno, bueno, aurten ere itzaldegoi taldi piango dira ba presen ingurtuko itzaldiak e, gaelikoari beste zen e, itzaldia hori buruko itzaldiak Irlandako historia eh con pubil pub pa, Irlandako pakin, tzeko, e, emulatuko go plazaan eta bezun batean 20 fiskan hango musikarekin tabernetan eta gero kontzertu bat egonda astena astimaratzen da de, dena oso oso oso garan txitsua eta interesantia, bonga, jen bat, mm -hmm. bueno, zekainak bian oztegunean, ba, eh, dator Raymond Makarni, dala eh, irlandako presoi bat, handi datorrela, eta Ipa irlandako azalda den kide. Eta hori zaldipisatzen godu prez egin guruar eta hori e, emango jo garantia eta azke agatazka, hori garmen deko agatazka nola azkera marka nola hundan da hori bai. Eta gero oso potente izango da gainera orain Irlandan zinten ek, kristo demaitzak eta irtula hori Hori barator... da, hori da Batez ere belfazen, eipar eh, Irlandan, ez? Oh, e bai, bai, hori bai, da Eta uh -huh. dator jaitzenekin no, ja baxitu kristo <gülüyor> ibaitzenegunala dator parlar parlamentari bat itsen dela ja no da hisena eske benizenekin bakisu berdin <gülüyor> mai diet farenda sintzeneko parlamentaria dublinen eta jode dago ezaldioso ez potente bat ez zen noru fiskate mendik aurrera ze pausa emango diren ta nola dijoiren banda nola jundaitekin ta nola jundoden Datoste handi datoste, o sea que naiko, gaina naiko, bai. Iengo da Kontzertua han Jedualde, ha, con Irlandar bat eta han Jedualde, izango mm -hmm. dela ekainak 4, larun batean, eta bueno, hor ditugu zarbe daude, eta bueno, eh zuentzako ere bizarra utziko ditugu txostetaren bat o zuen bezela Ba, ba eh? hori ba, eskertzeko gara, soanez, e, gu, ben, irratxa joan zehar, bu, no? ba, egingo dugu, a ber, hori dik ez daki gu, hori, egiten ahi garen aurreko gunean ez daki guen horakudeatuko dugun, Baina telefono uh. deian bitartez, e, arduratuko gara, norbai, bidaltzeko horrela, konzertu da. Horrela, bidaltzeko larun batan etortzeko eta konzertu aizutazeko, ozake, no, politiak zango sí. no, da, imaginatzen, ozake... O, oh, segondo, soane, pues gaña, gaia pilpillean, behitu, aktualiade politikoak, emandigula gaia duela, dola aste gutxi, egun gutxitan e, manzigun gaia sin feinen da hori pad Irlandan, ego Irlandan, edo bai, e, naiko egoera... Bae, bai, bai, bai, bai, bai. Ako ya da, con justo, bai, izan dela, ostra, hau egiten, eta justo de ditu, eta onera, da toste matei zaldia, bueno, bueno, naiko... Mm -hmm. Au... Hori ba, da, ha, aukera hau... polita ez, ba, ezagutzeko ba, bertatik, ba, ba, bueno, bertako hanguerrea itatea. Hoi da. Oixe, eta, bueno, ba, Xone, ba, ez daki zerbait nahi baizu gaitu jendeari ba, bueno, animatzeko pero, edo, a, oi? Mota? Ekainak emezortzi darun bat, azkeneko, bueno, bitik emezortzi da da, ah, bitik emezortzi da da iztaldiak, e, musika, eta, eta gero, azkeneko gunean, ekainak emezortzi darun bat, da bukarako jaia, Lur honen gerozterdia, bueno, Goetza Arribascari bat Irlandar Irlanda Irlanda bueno, Pues Giro Earra Eh, euskaraz tagelikoz eta oiga. bueno, gitarrean, bueno, ba, aukera. Et, bai kulturalki eta oiga. bai darie Oso ondo. Bueno, yo ne, pa mí esker, dena oso ondo atera daia. Eta eutsi, eutsi gitara hori eta horrengo urte eta er, urteire bai, ba eutsi hor. A ver ondo ateratzeneta mi esker sueis gutas horratar diulet. Aupa le. Vale. Venga, a buscar Calandivar. Vale, berdin.